گرانو مناوارو زندہ دکان پتا یاد گریہ سرائدین اسلامی کیسل ان شریع سنٹر حنیف اللہ این قبرد اللہ دکان نشتراباد براستہ مدینہ مجد نشتراباد براستہ مدینہ مجد نشتراباد چوک مشاورت موبائل نمبر دے 0301 اٹسی اکانو میں 321 دموائل نمبر 47112 د کارکاوني کې د خپلې فرقې باندې چاغ نظامي معتدلي او د حق متدين دي د نظام موقف دادې چې الله قادر نه ده په خلق د جهل او د خب حی باندې الله او قادر نه په خلق د جهل او په خلق د خب حی باندې د ځان د لپاره دلیل وای دلیل دا و چې الله تعالی چې خلق د جهل او د خب شي کوي اللہ علم فدیشتے چیتا جہل وقبح داو کنشتے اللہ علم فدی خبر دیشتا جہل وقبح داو کعلم دا دی اللہ تعالی علم نیخوال عیقز باللہ جہل قال كه الله تعالى عالم فديج جهله و عدا و داوي واو ودي تخليق كاي مدان فتقو حدا الى الواجب تعالى وقال انه منزه عن ظالم الله منزه حدي نه کې څوک څه اورته ماتن راغه پدي ارادو څو ان الله تعالی فریم کریم احسد الله فریم کلی او دی الله تعالی په ارشی باندې قادر دی او فاضی فاشیا او که جہل او قبحهم ده نو الله تعالی په نور او چیزونو باندې قادر دی ده نور او خالق دی نو الله تعالی ده جہل او ده قبحهم سره ماتفسات او غیسترلاله غیسترلال ان الله تعالى من من جوابك ان الله تعالى تعلم حسيب الله تعالى قد ذي علم حسيب كل اشتداد يقول قلنا لمن الله تعالى قد ذي علما القيام صلاه الصبح واجب تنكيه زك خلق صبيح صبيحني اغم قبیح غیر اغم مخلوق لبیه مذاق قبح نفس لا صفات خلق او قدرت نه دا دغم مخلوق نه مخلوق نو الله تعالی پیدا سو جہالو قبح من نسبت سو ی ادب یعنی سو قبح ی الله تعالی کیگی علاوه کہ غال عذب الله تعالی بدی کاسب وے الله کو کاسب نه اے خالق اول بلخی او دا قرنگی ماتن رادو کب بلخی بانے دا بلخی و مشہور علم دی ابل خاصم البخت بلخی المعروف بالفادی المعروف بالفادی دا او دی وی اللہ قادر نہ دے نمیسل دا مقدور دا عبد باندے قادر نہ په مثال د مقدور د الله قادر نه دی وي په مثال ده مقدور ده دی واي چې الله قادر نه دی په مثال د مقدور ده مثال د مقتول راستانه الله تعالی څخه قادر نه دی چې مقدور د خواغه شی يا رب مرتضى عليه السلام او دایگانی مرتضى عليه السلام السلام او دایگانی مقدور ده اپ تعشق تحت القوت چکن چیز نهی نه غش بیاز جنسی ثوابی آیا یا با د او یا با د اقاب او چون کی الله جل جلالو داغی افحان تاسبینی چاغه موراتبون علیه د ثوابه دی یا موراتبون علیه د اقابون دی موراتبون علیه د ثوابون دی یا موراتبون علیه د چادی د اقابون دی د سريدي نو چې د نو الله تعالی قادر نه دی په مثله د مقدور د عبد په مثله د مقدور را باطن راغه پدې باندې رادوک چې الله تعالی کې ده هر څه او الله تعالی شي باندې قادر دی او قدرت لري چې الله پر شي قدرت لري نو د هغه بادشاہو کې مقدور د عبد دی د هغه بادشاہو کې مقدور د عبد دی نو جپاندی فاشاو کہ مقدور عام سے نو الله تعالی تو مقدور تعفان القدرت لري او دا شم صح خلق الله عز وجل الله تعالی دا خلقان دام واقع کیږي تاسو یا ترات کولای اته راځي څه کول هغه ذکر کیږي دا به الله تعالی افال مرتبون عليه د چا شي دصاب او دقام مونږو نه دی افالو چې دا ثوابول یاده اقابول عارفي کې ندایو چې ذاتی شعر دی ذاتی شعر ثوابه بر د سنخ د ثافالو سره دغه بار د سنخ سره ثافالو دغه دا کوم معتبر نه چې دا مرتبون علیه د ثواب د کوم مرتبون علیه لژاده دایقام دغه دا, دا مرتبون علیه د ثواب د یا مرتبون علیه دایقام دی خرا ته بار دا نفس عزت سره دا صابون اوه قمون ده د دې جزمی ذات نیلی دا سره ضروری نی دا خطبات کې اورات څنګه خبره ده نو ریها دا الله تعالی په مثله د مخذور او عالم سره قادر و عامه متزل سره شارعاتا د کښنی لکاماتن څخه نور فرق دواله او باندې راځوکاو دپانځه په سره کوټوالو چې د معتزله دینه په معتزله او دا موقف دی چې الله قادر نه دی ان نفس الله تعالی قادر دی ان نفس الله تعالی نه دی مثال په تور باندې سوالات زید سوالات کوي نو دا سوالات دا مقدور دی د زید او دا سوالات چې دغه مقدور دی الله تعالی قادر ند په هغه مود ثاني الله تعالی هیڅ نه دی قادر قادر ند نو الله قادر ند په نفسی مقدور ده عباده الله قادر ند په نفسی مخدور د جامانه او دی الله قادر نه دي ځان له وګدغې ليله وای یو څلین ځان دلی څوستا لکه هیڅ حرکت پیدا مګو ځاب دی کنه نو اوس الله تعالی بازه حرکت کولی ځنه قادر دی کنه نو الله تعالی که پدی قادر شي نو الله به قادر نه یي یا باندې او سكون ور کوي یا به الله او حرکت ورکې یا به حرکت اند الله قدرت کې یا به سکونی ما یا به د حرکت کې ورته څه کې سکون هله څه کنه نو, نو راځي حرکت او سکون دواړه کې پښیمان نه کیږي نو کی کی دا په کډوان نه کې مفاده نه دا او که حرکت د دم قدرت کې او الله تعالی دغه حرکت ورته نو یو شی ته خپل قدرتې نه یو شی ته خپل قدرتې نه او په پداسې توګه تاريخي سره نه وایي دا مخفصې تاريخي سره وایي نو زمراو هوا چې بيوي قادر نه دی خپل نفسي مقدور ذات مالک مالک الله تعالی چې قادر شي مقدور ذات باندې نماذله واحده وتحت الاثنتين المستقلتين رئيس ما څنګه؟ چکه ثانات چه زید مخدور ده حرکت چه زید مخدور ده وصل الله تعالى مخدور شې له یو ماذون زफार کنه کته ودې سو الاتين مراکیه ده دا یو شله لپاره د لتر مستقلتینا نشيرات نه دی یو شله لپاره دو الاتين مستقلتینا نشيرات نه دی د یو شیده فارا دوه علت نه مستقلیت نه نشی رات نه لیک ځکه نشی رات نه لیک د یو علت د شې د وجود ورکو زړه نه کوم یو شی ده فارا دوه علت نه مستقلیت نه درایسته یو شی ده فارا دوه علت نه مستقلیت وجود د مجموعه کپې دې ځوړ کې یو ورکړلې خو هر یو ځن ځل نه مړلې چې مجموعه او یو نه ورکړې نو دا خو بیا دله ته شو کېاو څه چې مجموعه ورکونې چې یواری او ځن ځل نه نه دله ته او کته مې دې څوارو يلته نو چې یو ورڅنه دې بل نه نو کوم چې وجود ورکه علت شو هغه بل علت نو دا علت نشه کله ترشو او کته واي چې نه څوار کړي تر څنګ وجود ورکړي نو تفصیل ده ا کته وې ځان له وجود نو کوم شی موجود نه یو شی مو موجود شي په دوو وجودو ایا شې په وجود مو موجوده چې په یو وجود باندې موجوده په یو وجود باندې شې موجوده دې د دې څخه وجه الله تعالی تعالی تر نه دې هم مثال <سؤال> د مخدور دا اون په ورشي عربی مخدور رتابنه عظمی الله تعالی او قادر ولیک الله تعالی ته تقدر شي فن د مخدور د جهاته دول الذين اجتماع د ایک لثنين مستقلتین په معلولي دا یوم مقدور العبد داغه پرمذو یل ترشیو به د عبد خپل شي او یوه به توک شي ان الله د دوا الهلته مالکانه اغه الته مستقلتین دی معلولي واحده راتلی شي مال له شي راتله نازل کني شي راتله یا خدای دې میګی خپل یا خدای دې میګی یا اویان ادینی کې د شی واحد موجود پسو وجود ورکړي د وجود باد ټولی ناروادي وړه نه ملاتمه دی شی لکه دا وجود ورکړل دي مجموعه ورکړل کې یو یو ورکړل کې وايي مجموعه ورکړلې دا انتنشو کل نه په بیا خپل فراغه یو شو بل دا خو یې دم بهرحال نو ماته دې بچنه او نو پدی باندې راځو کو چیرې خبره کول نو ماته مر باندې راځو کې الله تعالی دې ارشه ته شامل نه الله تعالی قدرت دې ارشه ته شامل نه او باندې پاشاو کې هغه مقدور ده اپ دې الله په نفسې مقدور ده اپ باندې مستلې او کله سوالو کې چې خابياب يل شي لاندې قدرتینو مؤسرتين و نراشت يعني او شيء مقالول شيء دعوه إلتين و مستقلتين نقول لا حركت شئت مثال مقبول ترشام ترشام او هذا اللح تعالى خلقه يوم مقبول تبال مقبول تبال مقبول خلقه نقول يوم كثبان هذا بلا يوم اذا ما دعوه شئت إلتين و مستقلتين كيف يريد إلتة نعب خودرت مؤثرة نده کنان خودرت مستقلن نمؤثرة نده نو یو شیطاق خودرتین مستقلتین مستقلتین مستقلن ناروا دی نیسا خودوارا خودرتین مستقلتین مؤثرتین ندی کنان یو بکی مؤثرت دی او بلخو ناقض خودرت دی جاغد عبد دی دشا دی عام و تذیره و یا اللہ قادر نده علا نفس مخدوری لابد فنفس مخدور دام ولو صفات دا اللہ تعالی رفارت مرنا اشیرا قائد کی تو خبر ذکر کیدلې یو خبر دا چې ځانیا ثابت دی وړ سماویلو متن سے اعلی قائد دی متن سے اعلی قائد دی دې متن کتري خبر ذکر کیږي چې الله صانع ثانی واحد دی یوه دا چې صانع واحد دی د هر دغه صانع ځو دا دا ام ام او درې ټول تبعیات ثابت دي احوال داخله څخه تر ثابت دي د تاریخ خبرې نه فارغ شو نو ما خبره کې شروع وکړه اودي خبره نه بس فارغ شو چې حقیقت داشا وشته نه قرباني متخصص او حواله په اتباع رسول او اېزال سره مونږه ست دي د هر محدثه فارسه په تاریخ او پکاري اسانیا سورت کي هو الله تعالی غان مثلا ده خبره خو ژابه اوس زيا خبرم چې الله تعالی دو سيفات هم ده الله تعالی دو صفات هم ده د دې نه غووله وو چې صفات الله تعالی ده فارم صفات رتونې ځان نصرمائی ولہو صفات اللہ تعالیٰ دفع رہا صفات تھی وڑا اندینہ صفات کی طلبیت ذکر شو اور اُس ذکر کی کی صفاتی ثبوتیہ و ایمانی اسوال نے کہ صفاتی ثبوتیہ خمقی ذکر نجدہ تولو ناؤلخو صفاتی ذکر دوال حی <سؤال> رو کنه شاعر پوری اراده مخضی ذکر نو عالم ثویان ذکرو کنه ځاګندن کې یو مساله د اجمال ده بل مساله تفصيله اجمالات د پخ ثبوتيه ذکر شيو خو د تفصيلي حوالے سره د کټ سلبيه مقدم ذکر شي د پسيقاتي ثبوتيو نوموږ کې د پسيقاتي سلبيو دغه تذکرہ ختمه شولا فالذات هي صفات سبوتيا لا فرماي ولا هو صفات لا لا ثلاثه فاره صفته لم يتثبت من نوطال عالم مقادر حي العلا غير ذلك ف وما كل من ذلك يدل على ما زائد علامه مفهوم الوات ورث کل الفاظ مترادفہ لمما تبتصر غرض بشریعه فقرا سوالنا اصل سوال دا لري چې په دغه لاره لپاره صفاتونه چې دا خو یو دعوه کوي وقا هغه دعوه ځان لپاره دلیل غواړي د دې دلیل کې دا لط صفاتونه شته دی وی هر کله چې دا ثابت شوی نه دی د دلیل شریعی مشهوری دلیل اخلی بوشته شریدی له خداه رچې کومه آیاتو او فیزیکر او دلیلی اخلی ورننه نه د ټول چا چې کوم سيادت د کمال نه لاتي فطونه د کمال او فطاتو او پرتې کمالیو باندې الله کوصف ته متسق ته ورواړي او په بل اندازه نظام عاجب غریب نظام انا بتدلالت <سؤال> به جل الله سميد وبصير و قادر به خالق به حي به وقت زالقا و دا ثابت دامن ده چې په دې دلیل نشته و د ادمه او نقلیه او دوالو باندې هر کله چې دا ثابت شه چې الله تعالی عالم ني قادر ده او و معلوم ان كل من زالقا ایدا علامه د فرسوان حاصل به سوال دار چې له اوسه تاسو ته اړتیا ضرورت تعالی تر کشيري اې استفادہ د الله تعالی تر کشيري نو چکا له یو اې څه چې تعالی د خپل عین څخه بیا ضرورته مشهنه دی وای الله باندې بیا چې صفات <تصفيق> علانہ غیر ندی عام واحد ثقان غیر ندی معركه لک صفات واجب الوجود غیر ندی بدی زال لک فکرته بیا ضرورت نشته اراغ معلومون سره جواب کوي اصل جواب دا رکی صفات تواجب الوجود اگر که غیر ندی پمانه ته جوابونه صفات سره صفات ثوابت وجود اگر که غیر بدی په معنا ته جواز ال انتقال سره یری د الله د مطلق کیګ نه خو د هر صفات من صفات لپاره علاقه نه ځان له معنا دا نو چې ځان له معنا دا او د معنا دا چې هغه زائد مفهوم واجب ثاني یعنی په من کې تغایر مفهوم شته الله صاحب ته مفهوم لري لیمون او سرنییون تاته مکووم لري چېځان نه مکووم لري نو چې د مستقل لن شي مستقل نه معدوم خبره معلومه نه هر یو دې ناخ یو جلاتې پهیمانه چې هغه ای در په مکووم دوااجب ل تکل لو الفازن مضرا دا ټول الفاې مراې فر نه دي غرض لمه د پر سوال نا. أعطي اللي طالداني وَلَوُو سِفَاتٌ أعطي اللي بقى لصفات ثلاث سفات تجمعوا اللي ذكركم ذا دكتا شي أعطي اللي فمسكة مغائرة مفوومرة خلاتوا السفات شيء لو الذكر يفتحوا في التغيذة واحدة ووحدة تراجبها هذا هو وَلَوُو سِفَاتٌ شيو يتابحوا که دا اطول دا اللہ دا پانچه کمسی قطونو کمسی قطونو دال الفاظ بکر شیری که دا چا قطول الفاظ مترادفاوے اطول الفاظ عالیم سمیب بصیر شاید مورید وغیرہ که دا اطول مترادفاوے چکتے اتنا پھر مجھے یک کمنا چاہیی اطباہ کہ میں اسفل افتر مفرد ذہن کے ساتھ بکر شنم ولی دا اطول با الفاظ مترادفاوے دی که دا علیم دانلا او حلیف ځان ل ځان له او دیب ځان له دا ټول ځان ځان ل دي نوې سکلفاظ مې فده ول الفااض مرا ف نهدي ټول نه دي الفااض معراې فک نهدي دو مدار روان نهول مشت غرض د شاره د دغه سوان جواب چې په کار داه چې دا تا پهلت د مفرت سره ځ کار کړی او جواب کو که مشتقي <مشتغیت> چ حمليږي نو قيام د مبدي په شيپ او مشتقی مشتقي چ حمليږي ها نو قيام د مبدي په شيپ او رغواړي الله تعالی وای روانه بقاينه سني و مصابه بقاينه بصير و دقدر بقاينه لطيف و نظم بقاينه دثول بقاينه مار کله چې دتول قائم يار و په احساسه مشتقات نمشتاقات و متغایر دینا پا تولا کدره چینا مبادی متغایر دیگهنالا مشتاقات و تا چه متغایر و اینو دست که درشیدیشی که درده متغایر و مبادی و نمشتاقات متغایر شیل ده نمعنوما شو دا خبره چینا مباین سی شری نصیفات سی شری متغایر او دا الفان مطرانه تا و انا شمالا نهوله وانا سته مرحله مرحله شارادار چې ورلو ستاتول ملي ویلې چې ما دی ویلې ویلې سته چې مشتکی په شتخ اجازه کې ثبوت ما اخاذول اشتغال نهول دي شیله په صفه ثابت شو باندې د فارانیس ته اله مونو د قدرت او حياتم او غیر ذالک او ماته واده دینا ماتا چې جوالی او صفاتونی وضالا بیائی ویم ارکل او اصلا علاقایت که سو خبری نیسی دیده ایواز ثابت اشوال مخلوص او ما خبر ثابت ای فرمایی اللہ دا پار صفاتی ثبوتیهی ارکل او ارکل کې صفاتی ثلویی او رو بچاکی سو رو بلا صلویداری صفاتی ثلوییت دوائی ثلوییت مقدم که با ثبوتیه حالانکه صفاتی مقدم دیگی ثبوتی ثبوت اجمال کې هدا ترخه ځخه په نه چا کومه تفصیله یم یانم سبت سره غرض اللهم ده پر سوال څه چې اغه کوو یو ډول چي د دلیل په وای کنه دیو دلیل په شته کنه الله عارف دی خبر دی هیڅ الای غیر ذالکا وقالو سره غرض ده پر سواله غدا نه د څه غیر دی د ځانه ته ضرورت نشته کنه د یو یو غیر د دې پهมารه د جوابونو فکر کولای او زګی کې نو په مفایې مخدره نه لدی کنه ز پکې نه راځي نه سکو ذکر یاواله تلکول سره غره ځالنه مده پرستا الله چې پتو ویلې و زکه دې دا جامعه وي دا جامعه به نه وي لټک او د ارفاظ متراادف وي دا او الفاظ د سترګ مې په شک کې نو کیا سم بيګوانی تو چې نامشتقات متو غایې د توته کوته غایې او خو بادی به شي چې غایې معلومه چې صفات مستریم متغایې د ذبی وجناي ولاو صفاتونو نه وی ولاو نو داوه انشتقه فاستیکری دا ما دغه سواند لپاره به جواب کو یو ورې قلکل <سؤال> الفاض غزارد او الفاض غزارد فزر سره سواګل ګړنره مشترک سره چا دې خاله کومې تاریخي سلام لګې زورا وځه به مي سره لم ثبتا هردا اللهم وصفو دې عبارتنا هر سوال د ټولو صفاتو د دې لپاره دریل کړي د دې دی د لپاره مختلث نه یو د دې لپاره چې الله تعالی عارف قادر حي لا غیر ذالک دا یو دې ها زم د دې وہی شیشہ چې الله عالم دی قادر دی حیل اله غیر ذالکہ اله غیر ذالکہ و معلومه ان کلا لن ذالکہ دا دین هم دا هرڅه هغه چې دې شدا بدل الله تعالی نه غیر هیڅ صلی الله تعالی الله تعالی مت پی غیر دې تذکری ته ضرورت نشته دی و دې دلارت په عمره چار سایه را پمکه چا باندې دا درست دی وارد کله مستداب دلیل کا دڅه کا پر دلیل لپاره دلیل ک چې الله تعالی لپاره کیڅونه نشته الله تعالی لپاره څه کا یادت و ونه څل کل القادر متعالی فتن قوله دلیل چا وې کی یو سخته دلیل کی بځونه باندې دغه د الفاظو په فهم دی د الله تعالی لپاره هیڅ او بل دلیل ورنست کل مستقر ذکر کی الله تقو عالم قادر حی لا چې مستقات ور باندې نوخه تقاضا کې د قیام د مبادی عموما د نړۍ لپاره اړین سمابثور و غیره ده چې سينه د مشه په شته تاګه کې ثبوت نو حاضر استقاق نه ګوزل نه الله د لپاره خدمت دی له د حيات و غیره لا کما ځمنه موعتزله او په موعتزله موعتزله وي و دا نه صفات الله ترايږي او تا خبره فلسفوم پک خو د سوتير پرلمن نشته ځکه څنګه بارک ته کوم لا کینه تلان تصدقهم ولا نکذبهم منګه ای تصفیق کو پی ګونه دې موخک ولان نکذبهم رجل صالح واجب ځکه د ارمادار د مسلک تایفه صفای د باطنی البته معتزله خاطر حکما دی وه کې اضافه الله اې معنی دا چې دی الله صفاتونه منی دا اللہ تعالی قسمت نہ مانی نہ نہیں مانی کہ وہ اللہ عالم دے علم لو اور لنیشتے او اللہ تعالی قادر دے ہاں قدرتوں لنیشتے بلا غیر سالکا ان فصحان ظاہر تا کہ محالنا محال با نے اختیار دے قسمت دیدی خداستان دل کے صلیبی اسود لا سوا تور دیکھ تور والے کوئی قائم دکتورواره پر تایم د لاثबत وسنګ شي بابا د پورې قائم نه دوه اديت وسنګ شي درحالې وي الله علمو زميوم د دان د دان دي او په دې لپاره سما باور اراده مشيئه ودالې صفته نيشتي الله هاي کیفیت لري صفاتونه دي د دې په دې حال کومه اراده صفته عبارت کوله وو صفاتونه اي صفات د حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کتي کې دي رسول الله تبارك